Ba, esan denzun bezala, bai ikizakatea, eta bai zera, aurrekon zurri honan nintzen, izan dira, pausuak izan dira, azken finean, ba, normaltasun estenatokio hortara iristeko, ez da. Aurra behira emango ditugun pausoak ba, azken finean, normaltasun guztiarekin, normaltasun estenatokio hortara iristeko, ez da. E, bueno, sortu zanen ene gure eskudako figura bat eh figura bat e, zea irudikatuko gendu eta izan jostunarenan, ezta? Da azken fine hori da. Eh dinamikao egiten ari dana, hau da, jost jostea, herri hontako borondate ezberdinak josi eta, eta batzeko borondatea hartuken duen, ez da. etori hori de ez da, eta elkarrekin borondate guztiorik, eh, anistasun guztiorik eta koloregu guztiorik bilduz, ba erabakiaren inguruan, ez da, e, denon artean erabaki detzakun e, denon e, torkizuna, ez da. Jostu simbolikoki eta fizikoki egingo da, e, zeintzuk izango dira berez emango direnu datuzen urratxak eh bueno ba, lau hiriburutan euskalerreko lau hiriburutan eh horrelako ba, bueno, ba, ekitaldi handia geingo dira nun irudikatuko dien herri ezberdinetan, dinamika oila e, hasiko da martxan eta oialzati ezberdiena borondate ezberdinorik Oialetan irudikatuko dana guztiorik bilduko ditugu eta azkenen e, e, jarri dugu fetxa bat eh apirilak 25 izango da 100tzearen eguna, ezta. Egun horretan egunduko dugu, ba bueno, oial zati 1000 gramillak oial zati guztiorik e, ekainan oial zati guztiorekin e, bueno, autosontzi bat eh irudikatu ahal izateko azkenen hori dalako asmoaz, da. E, borondagote guzti horik, hautes e, ontzi baten, e, zera, ilu ikatzea. Berdintasun guztien gainetik, denek e, erabakitzeko eskubidea dugulako, edo denok, hain zuzen ere, ba, bate egitera e, gombidatzen buzue, ba, behar da aurreko ekimenetan ere, bate ez duten pertsona, behar bada goko hori sort sortzetik izango den, ez da. Hau ez da gutxi batzuen kontu bat. Hau ez da abertzalen kontu bat. Gure helburu ez da abertzalen indarmetak eta sortzea. Ez, da, gure aldarrikapena ez da soilik abertzalea. Gure aldarrikapena demokratikoa da. Ondorioz gure helburua da demokratak guztien topaketa e, sortzea, ez da. Eta eta hor erri hondan ez zain hor soberan dena geha beharrezko ez da. eta beste klabe bat da gure <coughs> e, rexaltatzen dauna ez da. eta guzti honen klabea giltza erritarro dugu ez eta erritarro geha e, guzti hori ezen horretara iristeko e, pieza nahi eta nahi ezko ez da gizaketea ezin zen berro ditamar intelektualekin edo amarre <coughs> lider politikokin egitia ez da behar beharrezkoa zen ondago kilometro osatzeko etenik gabe eta miliak eta miliak pertsona anonimo protagonista beharrezkoa beharrezkoa ziren. Ez Aurrikon gizak mozaikoan berdin, beharre beharrezkoa zen irudi hori emateko bai Euskal Herri behi da eta bai Nazio Arterri behi da hamar miliak lagun beharre beharrezkoa ginen, ez bide hori egiteko beharre beharrezkoa Norbanako bakoitzak beharre beharrezkoa eta indispensable. E, bakotxak bere ardura arde zan, bat ozen hilabetetan aukera izango du, bakoitzak bere oial zatitxoa e, hain zuzen ere ba, lortzeko edo harekin bat egiteko, zer egin behar da? Bueno, orain, egun da irudit hamar, herri batzorte baino gehiago sortu esku ezkudagon inguruan, hori izan da urte saiakera saialakera honetan lortu dana eta herrietan e, aukera izango da oialzati horik e, e, eskuratzeko. Hortik aparte, interneten bidez ere, aukera izango da norbera e, oialzati horretan bere, bere me, leloa, bere mezua jartzeko ezta. E, bueno, izango di aukerak, han eta hemen, oialzati horien jabe eta oialzati horrekin norbeak e, bere kolorea emateko autosontzi denon arten irudikatzenean autosontzi horri. –Gelmi esker. –Eskari eskotzu egi, ja? eh?